Як малася після того Марійчина мати, як їй жилося і живеться, навіть подумати страшно. Марійка, те ніколи не говорила. Батько мав слабі груди і через три роки помер у таборах від сухот. у довідку дало КДБ. А ще через три роки надійшла реабілітація. Виїхали ми рано першим автобусом. Полуниці в селі вже відійшли і автобус був майже порожній. Коли вони дозрівають, салон забитий кошиками по самостелю. На запорошеному даху автобуса поблискувала роса. Їхали греблею через річку, в якій сплескувала риба, лісовим узвозом, де пахло грушками, дичками та грибами. Повз млин, над дахом якого висіли хмари голубів. Вони то сідали на дах, то знову зривалися сизобілою хмарою. А ще на узвозі висів запах молока. Череда пройшла зовсім недавно. Шлях перетнув фраєр Одуд і зник у хащі. На горбі лягли добрі стерні. і горобини коливалися при дорозі під вітром. Все це чомусь дуже чітко запам'яталося, зафотографувалося в моїх очах. Може через те, що на все те дивилася вона, воно було її, а я хотів, щоб і моє. І вже вона ніколи того не побачить, і не побачить нічого іншого не вдихне гіркуватого диму пастушиного вогнища з запахом печеної картоплі, не проведе поглядом джинджуристого одуда, не злетить з голубячою зграйкою над довгим дахом гамазеїв. Мені ж все те було байдуже, я думав про своє минуле. Село, дві дівчини, яких трохи кохав, дві коханки в місті, сто грамів з причепом перед вечерею, оце, здається, і все. Ну, гадав, що вже нічого й не буде. В Києві я повів Марійку, Максим не відставав від нас, він так і годитиме, неначе прив'язаний всі роки, в художній майстерні, щоб показати роботи молодих майстрів. Ішли широкими коридорами, де вікна впилються, під віконня та коридори заставлені бозначим. Гіпсові людські ноги завишки по 10 метрів, голова, а на ній кошик, опришок з дерева, з одрубаним чи відколотим носом. Все це приголомшило Марійку. Ще дужче приголомшила виставка робіт молодих художників і скульпторів у павільйоні майстерень. Вона не розуміла тих картин, якісь лінії. Ляпки, морди, не то людські, не то конячі з одним оком або з трьома очима, наліплені на полот на коноплі. Цвяхи у п'ятах, сказати правду не розумів того і я. Тобто не розумів чітко Вже потім, пізніше осягнув Що заблудив між двома мистецькими епохами Як ото буває Дрібнюсінька дробинка Потрапляє між два жорнові камені Не падає в борошно І не вилітає нагору Це була друга переломна епоха Одна закінчувалася, опиралася Епоха світлотіней Перспективи, думки, ідей Пошуків якоїсь суті Епоха пригальмована, болісна і друга – гонитви, кульбітів, розколення смислів, невиважених рефлексій, складних, які часом не розуміє і сам автор, символів. Один камінь, жорень, сталий, непорушний, інший крутиться. І чим це скінчиться – невідомо. Моя душа і прагнула чогось, і лякалася. Я не пристав ні туди, ні сюди, і сам не визначився. А оте цвяхи в п'ятах не вміють малювати – Матір, сестру ліс, то цвяхи. Це нині я міркою так тоді вважав себе знавцем сучасного модерного мистецтва і висміював мистецтво традиційне, старе, віджиле. І інші вважали мене таким знавцем і дисертацію захистив по модерну. І раптом Валуни, конюшина, Овес у душу війнуло чимось знайомим, дорогим. Та конюшина і втримала її. Не дала втекти. Та це ж їхні валуни. Я теж змогла б їх намалювати, якби дуже постаралася. Довго стояла біля картини. Потім я завів їх до кімнати, де стояли чотири столи. За двома сиділи хлопці, за одним – дівчина. Попереду на стільці коняв спитий чоловік з сизим носом. Хлопці та дівчина його малювали. Я підвів Марійку до одного з хлопців – керпатого, вугруватого, довговидого. А це Марійко художник, який намалював картину з валунами, котра так тобі сподобалася. Не знаю, для чого це зробив. Щось мене застерегло далеко-далеко наперед».